Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Ja, välbekanta ljud som vi har vant oss att höra från de arabiska protesterna spridda körer. Just det här från veckans demonstrationer i Tunisien, där årsdagen av landets första fria val högtidlig hölls. Men också mobiliserade besvikna tunisier som inte alls är nöjda med det demokratiska spelets utgång så här långt. Mer om det alldeles strax i konflikt. Ja, vad ska man tycka om demokrati när det fria valet inte ger det resultat man hoppats på? Är det priset för demokrati eller ett systemfel som behöver korrigeras? Hur då i så fall? Vi minns de första dagarnas begreppsförvirring efter att Egyptens första folkvalde president Morsi störtades i somras. Var det verkligen en militärkupp eller militären som genomdrev folkets vilja? Tunisien brukar ju betecknas som landet där revolutionsgnistan tändes som sen stack arabvärlden i politisk brand. Men trots den snabba spridningen var det ett land där elden tycktes vika undan. Vi har redan haft vår politiska vår. Det var här det började påpekade Algerierna. Och se hur det gick. Grosse överraskning och svåra följder som väntar meddelar programledaren för nyhetsmagasinet Journal du Dimanche. Januari 1992, fem dagar innan Algeriet skulle hålla den andra omgången i valet till parlamentet, ställdes det in och president Ben avsattes av militären. Islamisternas triumftåg avbröts tvärt och landet störtades i kaos och inbördeskrig. Minst hundratusen människor dödades. Så vad har det lärt om demokratins pris och brister? Inför dagens program letar jag i radions nyhetsarkiv efter tidigare exempel på islamisters framgångar och bakslag. Men om Algeriet 92 är det tyst. Ekot rapporterade visserligen en hel del om det stoppade valet får jag veta. Men allt är kasserat. Man bedömde inte att det skulle arkiveras. Så vilka minnen kommer att vårdas från dagens demokratisträvanden i den arabiska världen? Och vilka lärdomar kommer man att dra? Välkomna till Konflikt! <skratt> Protester eller parlament efter revolterna mot arabvärldens långlivade diktaturer? Vilken väg väljer de trevande demokratierna? Kaos i Egypten, kris i Tunisien. Har politisk islam kört fast i en återvändsgränd? Och vad händer med Turkiet som ville vara förebild nu när ilskan växer mot regeringens smygande islamisering? Hör reportage från Tunis, Kairo och Istanbul och samtal med våra gäster från universiteten i Edinburgh och Trondheim. Ja, I veckan var det alltså precis två år sedan Tunisien höll de första demokratiska valen i landets historia. Men istället för att fira brottas Tunisien sedan flera månader med att hitta en lösning på den politiska kris som lamslagit landet efter morden på oppositionspolitikerna Mohammed Brahmi och Chokri Belaid. Regeringskoalitionen med islamistpartiet Enada möter allt hårdare kritik. Oppositionen anklagar regeringen för att inte ta i tur med de militanta islamistgrupper som misstänks ligger bakom morden. Sen månader tillbaka kräver oppositionen regeringens avgång. Krav som återigen hördes på Avenue Borgiba under onsdagens demonstrationer, där också Frilandsrapporten Fanny Herrjestam fanns på plats. Tunisiens nationalsång blandas med slagord mot regeringen. Avgå, avgå skriker tusentals demonstranter som samlats på Tunis huvudgata, Avenue Bourguiba. Det har gått två år sedan Tunisiens första demokratiska val någonsin. Men årsdagen präglas snarare av protest än en folkfest. Vi har inte riktigt för att fira, För att vi oss en mandat i en an. Det finns ingenting att fira, säger Selma Mavrook, oppositionspolitiker för vänsterpartiet Al-Masar. Ett av flera oppositionspartier som tågar runt här. Det var här som folk samlades i hundratusentals under revolutionen och skrek degage, stick iväg, till diktatorn. Då 2011 rådde demokrati feber. I oktober samma år valde Selma Mavruk in som ledamot i den konstituerande församlingen för att skriva en ny grundlag- Idag är allt annorlunda. I somras lämnade hon och ett 50 tal andra ledamöter församlingen i protest mot det regeringsledande islamistpartiet Enada och krävde regeringens avgång. är ett Det klimat av rädsla och osäkerhet som råder i Tunisien idag trodde jag aldrig att jag skulle behöva uppleva sig i Selmaalbrog. Hon syftar bland annat på de direkta dödshot som militanta islamister de senaste månaderna riktat mot flera av hennes kollegor. Också vanligt folk är vaksamma här. Många är försiktiga med att gå ut på kvällarna eftersom man inte riktigt litar på att polisen skyddar den om något händer. När jag träffade Selma Mambrok första gången för snart två år sedan ville hon ge Islamistpartiet som brukar beskrivas som ett moderat islamistparti en chans. Enada, som fick drygt 40 procent av rösterna, gick till val på en vision om att förena islam och modernitet, bland annat inspirerat av Turkiets AKP. Då såg Selma Enada som kompromissvilja, men det har ändrats radikalt. Enada är inget moderat islamistparti. Något sånt finns inte, säger Selma. Kritiken mot regeringen här är inget nytt. Den har successivt växt sedan valet 2011, bland annat när det gäller grundlagsarbetet. Många ser det som att Enada vill öppna ett fönster mot en islamistisk stat genom vissa formuleringar, bland annat den som säger att islam är statens religion. Dessutom har Enada länge anklagats för att inte tillräckligt snabbt ha tagit tillräckligt stort avstånd från religiösa fundamentalister och därmed låtit dem få spelrum i Tunisien. Men det senaste året har regeringens tag hårdnat. Sen årsskiftet strider militären mot det som inrikesministern säger, är beväpnade terrorister i form av jihadister på olika håll i landet. Fast för många tunisier är det för sent. Många har redan tappat förtroendet för de styrande. Ja. Bokhandlaren Sabri försöker få in rätt kanal. Han har alltid på radion i sitt proppfulla antikvariat några kvarter från huvudgatan. Det var via radion han alldeles nyligen fick nyheten om att ytterligare några så kallade terrorister hade dödats av militären. Den här gången bara någon timme från Tunis. Det stora Enadas och hela regeringens allvarligaste problem är att de har misslyckats med säkerheten i landet, säger Sabri. Jag träffade honom första gången för drygt ett år sedan. Det var dagen efter USAs ambassad i Tunis attackerats och satts i brand av salafister, konservativa islamister. De var arga över en amerikansk producerad film om profeten Mohammed som väckte reaktioner över hela den muslimska världen. Sabri sa då att han var lite orolig över våldet och över Tunisiens framtid, men han trodde ändå på den sittande regeringen. Så nu då, ett år senare, vad tänker han då? Ja, vad kan jag svara på det, undrar Sabri. Nu gouverne pas. Et Det är inte att gouverner. Il faut changer på gouvernement. Vi måste få en förändring. Tunisierna blev lurade i förra valet. Folk tyckte Enada verkade kompetenta, men nu vet vi att de inte kan styra ett land, säger han. De senaste veckorna har landets största fackförbund och några andra organisationer försökt medla mellan regering och opposition. Och nu ser en så kallad nationell dialog ut att vara på gång. Båda parterna har skrivit under en sorts kontrakt där man åtar sig att bara på en månad i stort sett klara det som politikerna har försökt göra här i två år nu. Bland annat ska grundlagen skrivas klart av en särskild kommitté, inte församlingen. En vallag ska tas fram och regeringen ska avgå inom tre veckor från och med dialogens början. Nu återstår det att se om partierna håller sig till överenskommelsen. Men Sabri är optimist och när jag frågar om han fortfarande tror på demokrati så här två år efter valet kommer ett snabbt och ett väldigt känslosamt svar. Vous croyez toujours en démocratie? Bien sûr. Nous on vit les meilleurs temps dans notre vie. C'est la c'est Sabri torkar tårarna med en blå frottéhandduk. Ja, ah, jag tror på demokrati. Och tiden vi går igenom nu är den viktigaste tiden i vår historia. Vi måste vara starka, säger han. Men långt ifrån, alla tunisier blir idag rörda- när revolutionen och demokrati kommer på tal. Runt hörnet från bokhandlaren sitter några unga män- på rangliga stolar och dödar tid på ett kafé. Någon röker, en annan spelar mobilspel- De är alla arbetslösa och kommer ofta hit för att kolla på fotboll. Och ingen av dem bryr sig vare sig om nationell dialog eller tvåårsdagen för första valet. Fotbollen är ett sätt att avreagera sig när man är arbetslös och frustrerad, säger Ali 20 år. Och fotbollen för i alla fall in pengar i landet, till skillnad från politikerna, fortsätter han. Kompisen Inges, 23 år, säger något jag har hört många gånger här bland unga det senaste året. Jag vill åka härifrån till Frankrike eller Italien, säger Inges. Sahafi. Militären släpper in mig genom parlamentsbyggnadens tunga järngrin och in i marmorsalarna pågår lagstiftningsarbetet som vanligt trots att ett femtiotal oppositionsledamöter saknas. En av de som fortfarande kommer hit varje dag är Ferida Abidi ledamot för Enada och medlem i Mershus el Enadas högsta beslutande råd. Si on de nörder Oppositionens problem är att de alltid vill ha mer. De är aldrig nöjda. Enada har gjort stora eftergifter, som att nu gå med på att sitta ner för dialog och gemensamt komma överens. Trots att det var vi som vann valet, säger Ferida Bidi och lägger till att hennes parti vill ha garantier. Har jag kattat påverkan sin garantie? Har jag kattat Tror du att jag lämnar makten utan garantier? Jag är väl inte galen heller? Det måste finnas en färdig grundlag, en färdig vallag och datum för nya val, säger Ferid Abidi. Hon är liten till växten men en av Enadas tyngsta medlemmar. Till yrket advokat och engagerad i islamiströrelsen sedan långt före revolutionen. Som universitetsstuderande i början av 90-talet satt hon sex månader i fängelse för sitt politiska engagemang. Något som märks under grundlagsarbetets gång. Religionsfrihet har varit en av hennes hjärtefrågor. En del av sin politiska inspiration hämtar Feride Abidi från Turkiet. Hon ser partiet AKP som ett föredöme. Ett bra exempel där man lyckats kombinera islam med modernitet. Det är en eftersom har en exempel på Samtidigt betonar hon att Tunisien är sin egen modell som i stor utsträckning bygger på konsensus med sekulära partier. Enada vill inte förändra folks livsstil. Allt handlar om att hitta en balans. Pressfrihet är till exempel viktigt, menar hon. Men det får inte leda till att profeten eller Koranen förolämpas. Säkerheten då? Hur ser hon på anklagelserna om att Enada har varit för slapphänta mot militanta islamister? Vad har de för ansvar för det upptrappade våldet i landet? Det är en som de andra är. Det är är som ansvar? Tror att det är i vårt intresse att terrorister hotar vår ställning? Jo då, regeringen förtjänar viss kritik för säkerhetsbristen. Samtidigt är det viktigt att alla grupper i samhället får existera, också salafister, säger hon. Det är som att hon inte vill fördöma våldet. Först när jag envisats med att hålla kvar frågan säger hon att de som inrikesministeriet kallar terrorister måste dömas enligt lagen. Men när du plantar bomben i Chambi, är det en situation? Ja. Nej, vi måste hålla det. Vi måste ju ge det. Fari För Dabidi tror att Tunisen kommer komma ur sin kris. Bara oppositionen går med på att förhandla. Men visst har hon och hennes parti sneglat på Egypten och vad som hände med de folkvalda islamisterna där. Det gör ont i mig att se det som händer i Egypten nu. Men det kan aldrig hända här. För Tunisiens och Enadas mentalitet är mer öppen. Det gör mycket mal. Nej, nej. Jag tror aldrig att situationen kommer att bli en tinsida. Jamais. Jag gör inte den här komparationen. Och aldrig kommer oppositionen att göra det. Jamais. Men oppositionsledamoten Selma Mavroek i demonstrationen på Huvudavenyn har en annan syn. Morsi, innan han avgick, hade exakt samma attityd som Enada idag. En stor del av Enada. Det vill säga, allt är bra, vi stannar. Enada måste vara försiktiga. Morsi hade exakt samma attityd som Enada visar upp. Det här är en av det muslimska brödraskapets protestdemonstrationer i Minya för tre veckor sedan. Talkörer mot general Abdel Fattah el-Sisi som här kallas för kuppmakaren. Och så fotbollsupporters för Morsi med trummor, visselpipor och den populära sången revolutionen har återvänt på nytt. Det har snart gått fyra månader sedan Egyptens första folkvalde president Mohamed Morsi avsattes av en folkligt uppbackad militärkupp. Brödraskapet har sedan dess lyckats samla till mindre demonstrationer över hela landet i stort sett varje fredag. Det pågår också demonstrationer på universiteten. Men de flesta opinionsundersökningar tyder på att en majoritet av det egyptiska folket stödjer den så kallade militärkuppen. Den som var både ett folkligt uppror- och en kupp med stöd av miljontals namnunderskrifter och jättedemonstrationer i somras som krävde Morsis avgång. När han vägrade att kompromissa avsattes han. Prödraskapet som möjligen hade räknat med ökad sympati efter den blodiga stormningen av deras protestläger på Rabailadawiya i somras och gripandet av nästan hela ledarskapet, de har enligt de flesta bedömare kalkulerat fel. De avläste inte den opinionsvängning som skett under det senaste året och insåg inte hur impopulära de blivit. Egypten är idag ett land som helhjärtat sluter upp bakom militären säger analytiken Hisham Hellier, som har goda kontakter inom brödraskapet. The country is, is vigorously support av the military um, anti i don't think that the population is coming on, on their side at all. Brödraskapet har opinionen emot sig och de har inte vunnit någon ny sympati tvärtom. Och brödraskapets strategi sen Morsli avsattes den har enbart gått ut på att hålla ihop organisationen, inte försöka nå ut till någon annan säger Hisham Helier strategy is aimed at holding itself together as a cohesive uh, political organization. I think it's very difficult for the Brotherhood leadership to take the steps that would be necessary. I sina officiella uttalanden har brödraskapet inte låtit sig rubbas utan ställer krav som i rådande opinionsläge är orimliga, menar Hisham Helier. Morsi kommer inte att återinsättas som president, men det fortsätter man att kräva varje vecka på fredagsdemonstrationerna. Och i Minya, 25 mil söder om Kairo, träffar jag en av de lokala ledarna för det muslimska brödraskapet Ahmed el beheiri Han är ännu på fri fot men har tvingats gå under jorden. Fram till i somras, medan brödraskapet ännu satt vid makten, var han rådgivare åt guvernören i Minya. Nu är han efterlyst och har inte sovit hemma på flera månader. Han var inte hemma när säkerhetstjänsten väckte fru och barn klockan tre en natt. De kom med fyra polisbilar och två arméfordon som om jag vore Osama Ben Laden, säger Ahmed Behiri och skrattar. Det löjliga är ju att jag känner vart enda befäl i Minya efter min tid som rådgivare åt guvernören. Men nu vill de sätta mig i fängelse. Jag mig i fängelse. حوالي 31 واحد كأ... حسيت ان انا اصلا بالله يعني <تصفيق> يعني مش عارف لي يعني هم لو كانوا اتصلوا بي انا اصلا كنت بشتغل مساعد المحافظ Ahmed el Baheiri kan bara träffa sin fru och sina tre barn en gång i veckan i ett gathörn eller på en bänk vid Nilen. Han har ändrat utseende radikalt, rakat sig och köpt nya solglasögon. Och just den här dagen träffar han sina barn i demonstrationens skyddande folkmassa där polisen inte brukar gripa några ledare. Ahmed El-Bahiri säger att det viktiga för mig idag det är inte att Morsi kommer tillbaka som president utan att Egypten inser vad som har skett. Och jag är optimistisk, säger han. Fler och fler egyptier har börjat svänga. De som älskade general Sisi har nu blivit kritiska till militären, säger han. För jag finnaskriptiläget Finns ett fällen till till Hare? Hans familj är inte lika övertygat optimistisk. Sjuåriga dottern Isar är arg för att pappa aldrig är hemma. Är det inte så kul? Tänker du att han är Vad är det är ju för ämne-dollar. Det är synd om man klipper. Det är klart att jag är ledsen och arg, säger Isar, för säkerhetstjänsten jagar min pappa och vill göra slut på det muslimska brödraskapet. Hennes lillebror, sexårige Safe, säger att det är tråkigt att pappa inte är hemma och leker med oss. Och när jag frågar vad de brukar leka, svarar Safe: ja vi brukar spela kort. Seifs mamma Noha som är gympalärare i en lågstadieskola ser lite generad ut och pappa Ahmed skrattar nervöst och säger Men min son, vi tillhör ju brödraskapet. Måste du avslöja att vi spelar kort hemma? Vi spelar kort Vad säger er? Jag Kuchina. Men om Ahmed El-Bahiri är optimistisk och tror att stödet för militären minskar så säger kommentatorn Hisham Helger att det är möjligt att fler och fler vänder sig mot militären men de kommer inte för den skull att börja stödja brödraskapet. Det är att The det enda sättet för brödraskapet- att vända opinionen vore att medge- att de har gjort fel. Och det gör de inte. De ser sig enbart som offer. Det som har bidragit till att ena Egypten- mot brödraskapet är propagandan- om att de är terrorister. Att det är brödraskapet som attackerar polis- och säkerhetstjänst på Sina i Halvön- och att det är brödraskapet- som planterar bilbomber och bränner ner kyrkor. Hisham Hellyer säger att det inte finns några trovärdiga bevis för att det skulle vara så. Jag no, believe att de not aiming for violen to attack military positions in the Sinai or to attack the minister of interior with a car bomb or to blow up churches etc etc etc no i don't believe so um and i personally haven't seen any reliable reports that indicate otherwise däremot säger han har bröderna bidragit till att uppvigla mot till exempel de kristna det gjorde man under hela sommaren i tal som hölls på protestdemonstrationen på Rabba el Adawiya having said that i hold the brotherhood responsible for, uh, och det kan inte uteslutas att det finns utbrytare ur brödraskapet som ansluter sig till de militanta grupperna som planterar bomber och attackerar säkerhetsstyrkor på Sina i Halvön. Men, säger Hisham Helger, om brödraskapet verkligen hade haft planer på att sätta igång en samlad, organiserad terrorvåg i Egypten, då hade vi alla suttit i skit de de är inte direkt få inte några hundra utan hundratusentals och om de ägnat all sin kraft åt terrorism då skulle vi inte sitta här idag säger Hisham Helier. Look if the brotherhood wanted to do a concerted terror campaign we'd be screwed. Okay like they're, they're not a small group. All right we're we're not talking like 100 people here 100 people there we're talking like literally hundreds of thousands if not a few million people in the country. Det finns ingen anledning att vilja tro att muslimska brödraskapet, med sina hundratusentals, ja miljoner, anhängare skulle vara en terrororganisation. Om det vore sant skulle det vara kört för oss alla, sa analytiken Hisham Helger sist i vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udéns reportage. Och hela originalintervjun med Helger kan ni höra på vår hemsida under sverigesradio.se. Med oss i konflikt idag för att tala om utsikterna för politisk islam efter de arabiska revolterna– –är sociologen och islamforskaren Emin Poljarevic, forskare vid universitetet i Edinburgh– –och Ulrika Mortensson, professor i religionshistoria vid universitetet i Trondheim– –och som bland annat forskar om just islamistideologier. Och Innan vi går in på detaljerna så skulle jag vilja be er att hjälpa mig att reda ut begreppen här. För islamism är ju ett stort begrepp. Det rymmer mycket och det är behäftat med många föreställningar genom extremism och våld. Hur definierar ni islamism? Om jag får börja med dig, Emin. Ja, som sagt, det, det konceptet är ifrågasatt och eh, väldigt ofta... Mm, Väldigt att när man ska förklara vad islamism är. Men på det stora hela, islamister är de som tror på att islam har någonting viktigt att säga i politiken eller i, i de breda samhällsfrågorna. Ulrika Mortensson, är det någonting du vill tillägga? Ja, alltså jag skulle vilja säga att för islamister förenas av att de tror att enda vägen till utveckling i samhällena går genom islam och sharia. Alltså att man måste få den goda ordningen på plats. Om man inte får det så kan ingenting konstruktivt ske. Så de är, oavsett om de hör till brödraskapet eller Salafi-rörelsen så är de, de är troende på att man behöver sharia för att komma någonstans. Så sharia är oundvikligt i det sammanhanget? Hitills hittills så har de hållit fast vid den positionen. Vad säger du, Emin poljar Ja, jag, jag kan misslycka lite grann bara. För att, för att den bilden som, som Ulrika målar upp är, är sant i en viss del och har varit sant fram till, kan säga, till 90, slutet av 90-talet och även 2000-talet. Men, men under 2000-talet nu, de senaste tio åren- har. Har den, den bilden nyanserats ganska mycket. Man har tonat ner just kravet på sharia. Och sharia i, i sig är väldigt förvirrat begrepp och det innehåller mycket och så vidare och så vidare. Och det, det, i, I grund och botten är det, vi pratar inte om islamisk lag som, som sådant utan mera en, en beskrivning och tillvägagångssätt som man ska uh, producera lagen så att säga. Det är en ramverk. Men. Uh, Islamisterna de senaste tio åren har utvecklat mycket mer nyanserad tillvägagångssätt och sin, sin, sin bild på politiken. Och har blivit mycket mer pragmatiska. Och det ser vi ju både i Tunisien med Nahda efter re, re, revolterna och till en viss del i muslimska bröderskapet. Så det hur Rika säger kan då stämma mer överens med muslimska bröderskapet. Och då de mer konservativa salafisterna. Men där som vi kanske kommer kanske komma in på lite senare: Salafisterna har också blivit mycket mer uppluckrade i sin, i sin framförhållning och sin, sin förklaring av politi vad politiken är och vad islam har att säga till om i politiken. Men hur ska vi då förstå den, eh, massiva, det, det motstånd vi ändå hör om? Vi har sett det i Egypten och vi hör om det i Tunisien. Och då pratar vi om en rörelse, muslimska brödraskapet, som är känt för att ha en väldigt nära kontakt med människor i, i deras vardag och, och deras... Problem och bekymmer och verkar ju helt eh, främmande för det när de väl kommer in i regeringsställning. Hur ska man förstå det Ulrika Mortensson? Jag tror att de förstår de problemen delvis väldigt bra. För att det som gör att de är populära är att de erbjuder en framgångsorganisation så att säga för folk som behöver... Eh, Massa saker, hälsa, utbildning, karriärmöjligheter och så vidare. Så de vet vad som är problemen i Egypten. Men fortsatt om man tittar på partiprogrammet för eh, Freedom and Justice Party, det brödraskapets, så att brödraskapets parti, så är plattformen helt byggd på den övertygelsen att utan sharia och islamska värderingar så kommer inga ekonomiska, politiska eller andra reformer att lyckas. Och det här gör att de sluter sig för samarbete och konsensus och att bygga broar över de politiska partierna. Emin varför har man misslyckats med att omsätta den här insikten om problem i vardagen och så, i eh, praktisk politik? Vi måste bara skilja på vissa saker här. Jag menar, innan valet och innan revolten i Egypten så har, som du beskriver, muslimska brödelskapet varit en gräsrotsrörelse. Också en, en rörelse där studenter och då en medelklass kunde deltaga och den leddes av medelklassen kan man säga. Sen efter valet så ser man att de har utvecklat då en vi kan tolka det som en oförstående ställning men jag vill problematisera det kanske lite mer och säga att, att maktstrukturen i Egypten har varit den som har satt käppar i hjulet för eh, muslimska beredskapet och de, dess parti då rättvise partiet då. Och då På vilket man, sätt då menar du? I, i och med att det då, som vi kallar då Folol det, det, det, det gamla etablissemanget från eh, Mubarak perioden som har kanske tre ben, va? det, det det gamla säkerhetssystemet och administrationen, statsadministrationen. Sen har vi militären och då juristkåren, då, eller domarkåren som vi kallar det. Så, så här, här har, har de här strukturerna påverkat Mussinska bröderskapet– um, både presidenten och då partiet och parlamentet, mot en, en ostyrbar situation där man inte kan nå ut till folket. Och då måste man komma ihåg också att den kaosartade situation som revolterna skapat– –osäkerhet, ekonomiskt förfall som redan existerat innan dess– –är helt omöjligt att lösa på, på, på så kort tid av någon. Alltså, vi pratar inte om Synska eller liberal eller, eller vänster. Utan det, det är något som, som, som jag ser, deras största misstag är att gå för presidentposten– –och, och, och ta sig an det uppgiften att reformera mm. landet på så många olika sätt– och då, då har de grävt sin egen grav på det sättet, tror jag. Så de skulle inte ha tagit sig an den här uppgiften? De sa ju att de inte skulle göra det va, i början, innan presidentvalet. Och för att inte skrämma bort då, sina politiska motståndare. Och sen gick de back på den, det löftet. Och då, då skapade man en enorm, enorm äh, motvilja då. Men varför lyckades man inte... Äh, Öppna upp mer, skapa dialoger, jobba för just, att hitta konsensuslösningar, det, för att bjuda in hela samhället. Absolut, det är en jättebra äh, fråga och, och jag tror att det har med just deras ä, organisationsstruktur och deras ideologiska... Framförhållning gentemot samhället: eftersom muslimska bröderskapet har varit förtryckt nu i nästan ett, ett, ett sekel, och, och i och med att de har utvecklats under repression så har de också utvecklat en, en sluten tankesätt då kring det här. Och de kunde bara lita på sina egna medlemmar eller sina egna, sin egen ledarskap och så vidare. Ja. Och där, där skapar man en barriär då mot andra. olika ja. Martensson, ja, du har ju de... Hisham Helger som pratar om att de nu igen är, har som främsta syfte att hålla ihop organisationen. Den här slutenheten. Ja. det är, alltså, De har ju inte lyckats lösa förhållandet mellan Brödraskapet som en religiös organisation och Freedom and Justice Party som ett politiskt parti. Det har ju varit så att de som har blivit ledande i partiet har haft de här starka banden till Brödraskapet som organisation. Och det är organisationen som håller sig ihop kring de religiösa visionerna. Och det gör, dels som jag minns säger, på grund av den politiska historien de har i landet, men också att det är väldigt svårt för dem att se hur deras religiösa vision ska kunna så att säga, förvaltas i ett politiskt parti där man måste kompromissa med sekulära partier. Någonstans, de har ju sagt nu de sista dagarna att de är villiga att gå in i eh, dialog med den nya tillfälliga regeringen och så. Det kommer sådana signaler. Men de har fortfarande stora utmaningar alltså för att bli ett seriöst politiskt parti som är fristående från moderorganisationen. Och det är det som krävs i en demokrati. Faktiskt. Emin Polarevich, vi hörde också i inslaget från Egypten om, om att brödraskapet har så svårt att vidta nödvändiga åtgärder utan att riskera att förlora sin bas. Vilka är de här utmaningarna man står inför idag? Alltså, just nu är man under en enorm press. Va? Det är inte sen Abenazers tid där på, på 1954 som man har arresterat hela, nästan till hela ledningen. Så nu står, som jag ser det med brödskapet huvudlöst där, där den mellannivån på ledningen ska komma upp nu och försöka ta, ta ansvaret och axla det. Och, och mellanledningen, den, i, i, den mellangenerationen i muslimska brödskapet är långt mer kompromissvillig. Men vi ska inte glömma att, att det, det press och repression och blodbad partiet och organisationer utstått är, är fullständigt bedrövliga och man kan inte förvänta sig att de ska då komma tillbaka och, och, och vara kompromissvilliga. Ja, frågan vi ställer i dagens konflikt är om politisk islam har kört fast i en återvändsgränd. En som definitivt skulle tillbakavisa det är Rashid Ganushi, ledaren för det tunisiska regeringspartiet Enada, som vi berättade om i början av programmet. I en intervju nyligen så sa Ganushi att trenden är att populariteten ökar. I en värld av idéer är islam den enda som gäller i arabvärlden. Närmare bestämt idén att islam och modernitet går hand i hand, att islam och demokrati går hand i hand. Och det är något som man har tagit fasta på i nästa land som vi ska besöka, Turkiet, som styrs av AKP som uttyds Rättvise- och Utvecklingspartiet. Själva betecknar de sig som ett konservativt parti, medan kritiker hävdar att AKP försöker smyg-islamisera Turkiet. I den muslimska världen ser många AKP och dess ledare premiärminister Erdogan som en förebild. Förmågan att kombinera ekonomisk tillväxt med muslimska värderingar har fått många islamistpartier att vallfärda till Turkiet för att studera framgångarna. Efter de arabiska upproren har AKP gärna odlat uppfattningen av Turkiet som modell för att stärka sin roll som stormakt i regionen. Men stödet till muslimska brödraskapet i grannländerna har också lett till nya motsättningar med såväl Syrien som den nya militärregimen i Egypten. Analytiker varnar för att Turkiet går från att inte ha några problem med grannarna till att inte ha några grannar utan problem. Gud är större är de sista orden som fåren här i Istanbul får höra. Det är den muslimska offerhögtiden. Ett efter ett leds fåren fram till slakt. Vissa spjärnar emot och sprattlar, andra verkar inte inse vad som väntar dem. Snart är marken röd av blod. En av männen som håller fast fåren i hornen har en tröja med ett stort tryck på bröstet. En gul fyrkant och i mitten en svart hand med fyra fingrar handen med de fyra fingrarna och texten rabia som betyder just fyra eller den fjärde på arabiska är ett sätt att visa stöd för muslimska brödraskapet i Egypten och solidaritet med de hundratals som dödades av egyptiska säkerhetsstyrkor vid moskén Rabia eller Dawia i somras. I inhägnaden bland fåren som väntar på att väljas ut till slakt står Yasin Uxus. Även han känner extra starkt för egyptierna. De yaşyoduk, det det turkiska det... och egyptiska folket delar samma öde. Förr var det kemalisterna med militärens stöd som styrde Turkiet. Men efter tio år med premiärminister Erdogan har kemalisterna gradvis förlorat sin makt. Vi muslimer hoppades att president Morsi skulle kunna göra likadant i Egypten och minska militärens makt. Men se hur det har gått, säger Jasin. Nu kan vi bara be för dem. Så här lät den Turkiets premiärminister Tayyip Erdogan på sin sommaren började gråta i direktcent tv. Han kunde inte stoppa tårarna när han hörde om en ung flicka som dödats i brödraskapets läger i Egypten. Jag gråter för att vi har upplevt liknande saker här, sa Erdogan i tv. I ett av Istanbuls mer exklusiva områden med utsikt över Bosporen bjuder statsvetaren Serhat Güvenç från Kadir Has-universitetet på kaffe och chokladdoppade nötter. För honom visade premiärministerns tårar över de döda i Egypten i somras att banden mellan turkiska regeringspartiet AKP och egyptiska muslimska brödrarskapet är starka. För mig verkade det mer som ett förhållande mellan två partier med liknande ideologi än ett förhållande mellan två stater säger Hatguyen det vi såg var att AkoPe hade ett mycket närmare förhållande till brödraskapet än till alla andra Egyptier. Och det var en ögonöppnare för mig, säger statsvetaren. Så so they var att relata Muslim brotherhood more than the Egypti eller egyptiana people as a whå. Så det var en moment of that en realitet check. Han tycker inte alls att partierna är identiska men att de har vissa gemensamma mål. And I don't mean to imply they have a sinister agenda but obviously you know they would like to see religion jag vill inte säga att de har någon dold eller ilvlig agenda, men det är tydligt att de vill att religionen ska genomsyra samhället. Och en likhet mellan AKP och brödraskapet är att de vill att islam ska bli viktigare i politiken, säger Serhat Güven. You know, they want to see religion, Muslim, Islam religion play a bigger role, an unrivalled role if I may, in in politics of their respective countries and societies. Efter att turkiska politiker så tydligt ställt sig på det muslimska brödraskapets sida så försämrades relationen mellan Turkiet och den nya egyptiska militärledningen. Samtidigt har Turkiet också stöttat det muslimska brödraskapet i Syrien och krävt att presidenten Bashar al-Assad avgår. Men den här politiken gör att Turkiet fått problem utomlands, konstaterar statsvetaren Serhat Güvenç. Now we say it's no longer zero problems with neighbors, but it's zero neighbors without problems. Det kanske låter överdrivet, men nu är det inte längre problemfria relationer med grannarna som gäller. Istället har Turkiet skapat problem med alla grannar, hävdar Serhat Güvenç och nämner särskilt Egypten och Syrien. Men den turkiska regeringen har också mött svårigheter på hemmaplan. På försommaren skakades landet av massprotester som besvarades med tåggas, vattenkanoner och gummikulor. Det var en splittrad proteströrelse. Vissa demonstrerade mot det de uppfattas som en allt mer auktoritär ledarstil. Andra var trötta på det hektiska byggtempot som i Istanbul. Där det finns planer på att bygga en jättelik ny moské, en tredje bro över Bosporen och en tredje enorm flygplats. Andra kritiserade mer restriktiva alkohollagar. En av dem var studenten Umut som jag mötte i Gezi-parken i somras. De vill att alla ska leva Maybe... på samma sätt. Att inte dricka alkohol eller röka, sa Umut som jag träffade på en demonstration. Hon kritiserade också uttalanden från premiärministern om att alla kvinnor bör ha minst tre barn. Och dessutom gillar jag inte att så mycket kopplas till religion sa hon. Everything is related to religion, everything is related to his perspective, nothing related to be a woman or a human being. I vipsektionen på Atatürks internationella flygplats i Istanbul kom resenären med Blochaus olycka på språng från Venedig och på väg mot huvudstaden Ankara. It in like 20 minutes, 15 minutes? Han är parlamentsledamot för regeringspartiet AKP, en av grundarna av partiet och har särskilt ansvar för utrikesfrågor. Men han värjer sig helt mot kritiken att AKP skulle ha en islamistisk agenda. We don't have Islamist views. We are not Islamist party. We are conservative democratic party. We define ourselves, and we strongly believe that. And have any vi tycker inte att politik och religion ska blandas ihop och vi är inget islamistparti. Vi kallar oss ett konservativt demokratiskt parti, säger han, och lägger till att även om de flesta i partiet är muslimer så ser de religionen som en privat sak. But this is our personal thoughts, personal AKP, som betyder rättvisa och utvecklingspartiet, har styrt Turkiet i mer än tio år. Och precis som i Egypten har det varit en maktkamp med militären. Turkiet har en historia av militärkupper. Demokratiskt valda regeringar har avsatts av militären. Så för oss handlar det inte egentligen om känslor utan om principer, förklarar Mevlut Tjavo Vi uh, i Turkiet, en as ak party, vi har lidit mycket på grund av militärkupper så vi är emot dem, säger parlamentarikern. Han och andra inom AKP tycker att det är ett tecken på västmakternas dubbelmoral. Att det inte blev starkare reaktionen när Egyptens första demokratiskt valde president tvingades bort från makten. Mevlut Cavusoglu berättar att efter upproren i Arabvärlden och Nordafrika så har nya makthavare stått i kö för att få råd av Turkiet. Libya. än 50 partier har kommit för att studera vår framgång, säger han nöjt. När jag påpekar att många av dessa är muslimska länder, säger han att de inte sneglar mot Turkiet av religiösa skäl. Vi inom AKP and har varit framgångsrika när det gäller att bygga infrastruktur som vägar, järnvägar och sjukhus, men också när det gäller reformer. Med Blutschavers ord kallar Turkiet för en succé och säger att. Andra länder vill uppnå samma sak. Tillbaka på terrassen hos statsvetaren Serhat Güvenç talar han om att den turkiska utrikespolitiken verkar drivas av en längtan efter att bli en storspelare igen. Vissa drömmer sig tillbaka till det osmanska väldet då imperiet sträckte sig långt utanför nuvarande Turkiets gränser. Deep down, I guess, you know, there is this uh, yearning for greatness, whether in the form of reviving the Ottoman Empire. Kanske hoppas Turkiet på en sorts nyfunnen ottomanism, säger Serhat Kivench. En indikation är kanske att de planerar att bygga en ny jättemoské på en kulle i Istanbul. Bygga den största moskén i Istanbul på en höll är kanske en annan indikation. I Fatti i en annan del av Istanbul, ställer Yasin Uxus ännu ett får på vågen. Han hjälper till här vid slakten, men är egentligen manusförfattare och har jobbat med flera tv-serier som handlar just om det osmanska imperiet. Men han säger att även om man kan titta tillbaka på den tiden med nostalgi så är det en utopi. För honom finns lösningen i religionen. Världens räddning och politisk islam hänger ihop, förklarar Yasin Öksus. Bara vi muslimer kan bringa rättvisa åt alla, och det har västvärlden misslyckats med. Världens räddning och politisk islam hänger ihop, hävdade alltså manusförfattaren Yasin Öksus sist i vår Sydosteuropa-korrespondent Katja Magnussons reportage, som också tillkommer rapporten reporten Thomas Thoréns hjälp. Emin Poljarevic, islamforskare vid universitetet i Edinburgh– –och Ulrika Mårtensson, professor i religionshistoria– –vid universitetet i Trondheim, är våra gäster i Konflikt idag. Lösningen i religionen, mer islam i politiken– –vad är det konkret som människor som Yasin Öksus vill se? Emin Polyarevic? Det man kan tolka från det här de säger är helt enkelt– –att man eftersträvar någon slags moralisk ordning– som baseras då på annat än, ähm, låt säga, liberala världen. Och, och, och det är ganska klart och tydligt. Men Nahda, muslimska brödraskapet och -partiet har partiet ähm, fungerar i väldigt olika kontexter. Och har utvecklat då väldigt olika tillvägångssätt och hur man ska då framhäva den här värdekonservativa äh, ideologier. Som jag hävdar islamism i grund och botten är idag. Så, så här kan man jämföra då till exempel hur samarbetar konservativa Europa i Europaparlamentet i olika politiska grupper eller socialdemokrater eller extremhögern kan vi säga. Så här ser man att det finns en slags paralleller här och som de säger att många av politiska partier och aktörer och organisationer från muslimska länder kommit till, till Turkiet för rådgivning. Är någonting som, um, som är intressant eftersom de inspireras då hur Turkiet har kunnat kombinera de här politiska framgångarna med värdekonservativa ideologin då. Men om nu Turkiet är modellen och har en nyckel till framgång, på vilket sätt hänger det ihop med islam och lika För samtidigt så ser vi också hur, hur religionen innehåller väldigt mycket begränsningar, inskränkningar, eh, exkluderingar av, av människor som inte då eh, följer samma religion. Alltså jag tror, för det första ska man inte överdriva efter i somras en harmoni mellan AKP i Turkiet och muslimska bröderskapet i Egypten. Det var faktiskt en hel del friktion mellan dem, därför att när Erdogan mötte så att säga Morsis seger så sa han att Modellen Turkiet erbjuder är en sekulär modell där sharia inte är landets lag utan vi har sekulära lagar. Och det här tog ju, alltså, Morsi och bräddarskapet helt avstånd ifrån. Så där var en, en, en klar konflikt om hur eh, lagen så att säga, ska organiseras. Ett annat problem som de har det är ju det att AKP har lyckats få ut militären ur eh, då, dess tidigare odemokratiska positioner, medan Morsi gjorde tvärtom. Han opererade in militärens privilegier i grundlagen, och det här är också något som går emot den turkiska modellen. Den turkiska AKP-modellen har alltså haft en syn på islam som värderingar, och där... Det är en annan modell än brödraskapet har. Där sharia liksom är den här ramen som de hänger fast vid fortfarande. En kort kommentar till Emin Poljarevic när vi avslutar. Jo, bara för att lägga till här. Att, att sharia har alltid varit en del, inte alltid, men sen 70-talet har det varit en del av Egyptens konstitution. Och, och ta, ta, ta, ta det kontrast, kontrasten med Nahdas då sekulära. Äh, äh, äh, konstitution där man inte alls nämner ordet sharia överhuvudtaget så här mm. finns det då som sagt det fungerar lite på olika sätt Ja, där får jag tacka er. Dagens gäster i konflikt var professor i religionshistoria Ulrika Mortensson och sociologen Emin Poljarevic. Ni har hjälpt oss att försöka förstå vilken roll politisk islam spelar efter de arabiska revolterna. Ja, och känner ni er mer förvirrade när vi inledde programmet så är nog allt i sin ordning. För den här frågan är väldigt komplicerad och låter sig inte definieras i svart eller vitt vilket vi har försökt belysa. Och för att om möjligt öka förvirringen eller insikterna ska vi innan vi avslutar kort återvända till det land som jag inledde dagens program– i Algeriet är islamistiska partiet FIS fortfarande förbjudet efter det avbrutna valet 1992 och det blodiga inbördeskriget som sedan följde. Men en artikel i tidskriften Jeun pekar på att islamister åter börjar få vind i seglen inför presidentvalet om ett halvår. Och det sker samtidigt som landets president, 76-årige Bouteflika, lider av bräcklig hälsa. Muslimska brödrarskapets gren i Algeriet, Movement de la Société pour la paix, MSP, har fått en ny karismatisk ledare, Abderesak Makri, i sammanhanget ung med sina 53 år. Och när konflikts-Anja Salberg ringde upp honom försäkrade han att det inte har någonting med det förbjudna fiss att göra. No, no, no, no, no. Vi var emot FIS och deras politik redan då på 90-talet, säger Abdel Rezak Makri på telefon från Algeriet. Men han understryker samtidigt att det faktiskt var FIS som var valets rättmätiga vinnare. Idag är både den inhemska och den regionala kontexten en helt annan. Men islamisternas bakslag i Egypten och Tunisien påverkar inte Algeriet, säger Macri, eftersom det handlar om skilda politiska partier som verkar i sina nationella sammanhang. Det som sker i Egypt och i Tunisien har inget att göra med det som sker i Algerien. Det är olika förändringar. Det är politiska nationella partier. Abderrezak Makri har en väldigt kritisk ton mot president Bouteflika. Han talar om riggade val och att systemet, inte bara ledarskiktet som syns utåt, måste förnyas det är där den stora skillnaden ligger om man jämför arabvärlden med Turkiet, menar han. Le Capet n'a pu donc développer ce programme et développer son expérience que parce qu'il a il a connu une démocratie très très acceptable en Turquie. Ce n'est pas le cas dans le monde arabe. AKP-partiet i Turkiet har kunnat växa fram i en verklig demokrati. Det existerar ännu inte i arabvärlden, konstaterade Abderesek Makri, som leder partiet MSP, Brödraskapets gren i Algeriet. Och det var konfliktsproducent Anja Salberg som hade talat med honom. Också den här intervjun finns att lyssna på i sin helhet, precis som Cecilia Udens intervju med Hirsham Hellyer finns att lyssna på och ladda ner från vår hemsida under Sverigesradio.se. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Tekniker var Erik Westling och jag heter Daniela Markvart.